Remélem, hogy nem, uh, nem leszek olyan hosszú, mert szeretnék a végén egy jó pár percet hagyni, hogy imádkozunk. Mert egy olyan téma lesz ma, ami ehhez, aminek mindenkinek fontos. Nem azért, mert annyira szeretünk <gül> ezt a témát, de azért, mert a, az életünknek a nagy része. És az a, az a téma, az a, a munka. A munka. Ah. Nem, ez, ez vasárnap, nem. Pihenésről kéne beszélni, az múlt héten volt. Ma beszélünk a munkáról. Keresitek uh, a Bibliátokban, ha, ha van, uh, első Mozesnek a második fejezetét, és nézni fogunk kb. tíz, tíz verset ma. És uh, a nagy mondani való az ez. Jó, mondom, mondom az elén, hogy uh, tudtok aludni, ha, ha unalmas vagyok, de jegyezjetek meg ezt. Isten teremtette titeket egy célra. Jó? Ennyit, ennyit, ennyit akarok mondani. Isten teremtette titeket egy célra. Igaz, hogy a lények vagyunk, ugye? És remélem, hogy inkább azt hangsúlyoznám egy tanításban, hogy lények vagyunk mi, emberi lények vagyunk mi, mi vagyunk, ugye? Az fontos, hogy vagyunk valaki, mint hogy tesszünk valamit. Szerintem alapvetően ez, ez fontos, hogy mi, mi értünk, hogy lények vagyunk, és nem robotok, nem szolgák, az értékünk nem a tevésünk, tevések, Tevékenységünken múlik. Jó? Szóval ezt mondom az elén, lények vagyunk. De mit, mit lehet tudni egy lényről, egy emberről, akár Istenről, ha nem tesz semmit? Keveset, ugye? Volt egy 70-es években volt egy dicsőítő dal, és abban a dalban az író írta, hogy Uram, mi imádunk téged nem azért, mert tettél sok mindent, de azért, mert te vagy. És az egy jó, jó ötlet, ugye, mi imádjunk Istent azért, mert ő van, ő dicsőségben van, ő méltó dicséret, akkor ha teremt, akkor ha nem, ő méltó dicséretre, akkor ha megment, akkor ha nem, ő méltó dicséretre, ő hatal, és szép, és dicsőségben lakozik. De mit tudnék Istenről, ha nem a nem tesz, ugye? És a mi Istenünk, ő tett sok mindent. Először ő, ő teremtett. Teremtette ezt a világot, teremtette minket, de nem csak teremtette, ő mindig keres a kapcsolatot velem, veled, az emberisége. És nem csak keres ezt a kapcsolatot, mert valóban, mint emberek, mi nem akarunk ezt a kapcsolatot, mi inkább menekülnek Isten elől. De ő vállalja a felelősséget a bűneink miatt. Ő vállal a felelősséget. Ő, a, a, mi bűnünk nem, nem, nem az ő bűne volt, ugye? nem az ő probléma volt, hogy mi, mi a, az, az életforrás ellen futottunk. ugye? Az nem volt az ő probléma, de ő vállalta azt a bűnt, ő, ő kifizette, és, és azért mi imádjunk őt, mert ő tett valamit. Szóval a tevés az fontos. Szerintem hasonló, hasonló, uh, hasonlóan mondja a Jakab az ő levelében, hogy a hit cseleketett nélkül halott. Egy test, amit nem csinál semmit, szoktunk mondani, hogy halott. Ugye? Nincs pózus, nem mozog, nem föl kell munkába menni, ez a test halott. Szóval a tevés az fontos, és az, az Isten neked természete, hogy tesz, hogy tegyen, és mi az ők kémásában vagyunk formával teremtve, szóval a mi természetükben is van az a, az a, az a tevés, nem tudom, mit teszünk, ugye? Meg vagyunk? Oké. Okay. És, és ez nagyon fontos, nagyon fontos Isten, tudni, hogy Isten teremtette minket egy célra. Én emlékszem, hogy mennyire jó volt az évek során, amikor rájöttem, hogy a, ah, Isten azért teremtette engem. Szóval többször rájöttem dolgokra, amikor például a dicsőítés vezető lettem. Én nem tudom, én, én egy, egy nagyon konszervatív gyülekezetben nőttem föl, és ott a dicsőítés az Eléggé elméleti, sok szöveg, sok teológia, de érzelmileg vagy kultajlag nagyon, <gül> nagyon száraz. És emlékszem, hogy kezdtem vezetni dicsőítést ezekkel a dalokkal, amiket szeretem, és a, azzal a stílusban, ami, ami jól esik a, a modern főnek, és, és Isten áldotta, és emlekszem, hogy rájöttem, hogy já, Isten erre teremtette engem, hogy ezt csináljon. És, és remélem, hogy mindenkinek lesz uh, olyan uh, élmény valamikor az életünkben. Szerintem mindenki, aki hazahozott egy babát, azt, azt, azt, uh, azt uh, élt át meg ezt az élményt egyszer, hogy... Uh, Isten teremtette engem, hogy apa legyek. Ugye? Ugye? Apa, apa vagyok. Apa. Ő teremtette, hogy apa legyek. És, és ezek fontosak. Figyelj, a van egy, egy dia, ami azt, azt mondja, hogy kérdések. Tudsz felrakni, és, és csak egyenként lemegyünk. Jó? Szóval. Oké, okay, állj meg ott, jó? Csak, hogy, hogy belekezdjünk a, a munkával a, a, gondolkodni. Ha van, van papír, ha szoktak jegyetelni, vagy ha csak tud, tudtok emlékezni, akkor csak... Jó, ez a kérdés nektek ma. Mi a munkám a világban? Mit, mit, csinál? mit csinálsz? Diák vagy? Ugye, diák vagy? A munkád kérdeztem... Uh, vacsora asztalnál tegnap este, hogy gyerekek, mi a munkád? És mondtak, hogy kipakolom a mosogatógépet. Az egy munka, és rájuk van bízva ezt a munkát. Mi a munkád? Diák vagy teljes állású anyuka vagy, otthon vagy, és mindent csinálsz. És senki mindenki gondolja, hogy nem dolgozol, de igazán az az igazság, hogy. Soha nem állsz meg a munkából? Ugye mérnök vagy? Vagy nem tudom, csak körben vagy. hegesztő vagy? Mit, mit csinálsz? Milyen mi a munkád a világban? Milyen a munkád a világban? Mindenkinek van valami munkája. Következő kérdés. Jól vagyok-e ebben a munkában? És mondjuk egy tízes skála? Nincs nagy szélemezen, én csak, csak szeretnék, hogy gondolkozatok ezen egy kicsit. Jó vagy ebben? Jó vagy ebben a munkában? Jó diák vagy? Mondjuk a fiataloknak. Jó anyu, anyuka vagy? Anyukáknak. Jó uh, konyhás? Ugye, Gabi? Ko Konyhához? Jó? Jó tudsz aprítani a paradicsomot? Jó, jó szuper. A harmadik kérdés. Ez, ez, már, ez már nehezebb, ugye? örömöt találok a munkámban? Mondjuk a tíz az, az, az sok öröm, az egy az kevés öröm. Van, van örömöd a munkádban? Van egy párki, igen. Én gondoltam, hogy mindenki azt mondja, hogy munka, öröm nem, nem fér egy mondatban együtt. ugye? Van öröm a, a tanulásban? Kevésbé, ugye? <laughs> Lackod, negyedik. Szerintem van, nem csak uh, munkám van a, a világban, de szerintem a, a gyülekezetben, vagy Isten országában is van munka, vagy szolgálat. Mi szoktunk használni azt a szót, hogy szolgálat. Mi a szolgálatom a gyülekezetben? Mik azok a dolgokat, amit teszel, um, Isten országáért. Esetleg egy hivatalos szolgált itt a gyűliben segítesz pakolni, takarítani, vagy amikor van egy rendezvényt, segítesz uh, rendezni, vagy, um, vagy esetleg van valaki itt a Gyüliben uh, kinek rendszeresen látogatsz, vagy felhívsz, tudod, kicsit ilyen lelki gondozás, vagy... Egy, egy szent barát lenni valakinek, szerintem az egy, egy barmi jó szolgálat. Vagy talán sok időd van, és uh, imádkozol a Gyüliért. Az, az, az munka. Az munka. És uh, csak mondom, talán a végén remélem, hogy lesz idő kicsit uh, kihívni. Ha, ha arra a kérdésre nincs túl sok Leírva, ha azt gondolod, hogy á, nem tudom, nem, nincs tehetségem, nincs ajándékom. Szeretnék kihívni titket, hogy kezitek ezért imádkozni. Ez, ez nem egy a, klub, tudod, ez egy család, mindenkinek van feladatja, mindenkinek tud hozzájárulni a, a gyülekezetünknek, hogy bűvölködjön, hogy, hogy jobb legyen. Mindenki tud hozáárul Isten országához, hogy bűvölködjön, hogy, hogy szebb legyen, hogy Jézus neve híresebb legyen a Földön. Az ötödik kérdés. Milyen munkára teremtett engem Isten? Ez kicsit elméleti. Vol, volt, volt olyan idő, a, amikor azt azt. A, rá, am, amikor arra rájött, hogy a Isten azért teremtette engem. Mert több időt töltünk a munkával, ugye, mint a családunkkal, több időt töltünk a munkával, mint sokszor az alvással, több, több időt töltünk a, a, a munka, munkával, mint, mint a személyes kapcsolat Istennel. Szóval, ez egy nagy rész, nagy rész az életünknek. És uh, szerintem fontos néha fontolni, hogy mi a munka, miért teremtette Isten engem, és hogy állok a munkámhoz, mint Isten gyermeke. És remélem, hogy ma uh, fogunk uh, kis segítséget kapni ettől. És, uh, és úgy fogunk kezdeni uh, Mózes első könyvében, a másik fejezet a negyedik, negyedik uh, verstől. Uh, és fogunk látni a, a, a munkaadó. Ugye minden munkának van egy munkaadó, ugye? A főnök. első <gül> Mózes 2. 4-6-ig azt mondja az ige, ez az ég és a föld teremtésének története, mikor az Isten a földet és az eget teremtette. Még semmiféle mezei növény nem volt a földön, és még semmiféle mezei fű nem hajtott ki. Mert az Isten még nem bocsájtott esőt a földre. Ember sem volt, aki földet művelje. Akkor Pára szállt fel a földről, és megnedvesítette a föld egész színét. Ez nem egy, ez nem egy másik teremtés története, ez csak a más szemszögből. Mózes leírja, a, tudod, a teremtés az emberrel kapcsolatban. Tudod, mi közeledünk arra az eseményre, amikor Isten Teremt a férfit, és, és helyezi a kertben. Itt van Isten, a teremtő Isten, ő a munka adó. És, és van egy pár érdekes részlet itt. Az egyik az, hogy nem esett az eső. Sokan gondolják, hogy Noé Noah, Noah ideig nem esett eső. Nem tudom, hogy fontos ebben hinni. A lényeg az, hogy most, ezekben a teremtési napokban még nem indult meg a. hogy hívják az, az a hidrociklust? Tudod, mi? A víz. a víz körforgást. Tudod, hogy esik, ugye? Utána párolog, visszamegy a felhőkre, és utána esik. Az még, még nem indult. És, és a. Itt van írva, hogy és nem volt ember, ki művelje a földet. A munkaadónak van munkája. Istennek van munkája. Szüksége nincs semmire. Isten nincs szüksége semmire. De mégis úgy néz ki, hogy a teremtés a szüksége egy gondozója. És, és itt látunk Isten a munkaadó és ő keres, egy, keres egy, egy munkást. Nem talál, szóval ő alkott egyet. Hetedik versben. Ekkor megformált az Úristen az embert a föld porából és életet lehelt itt, lehellette az órába. Így lett az ember élő lelké. Isten Kis, kis nedvesség, kis por, szép formás embert csinál, és utána csinál a lehetetlen. Ugye, ő ad az ő lelkét, a lehelet a szobornak. <gül> és, és Ádám él, élő lelké lett. Hát ez hihetetlen. Érdekes, utána olvastam, hogy valóban, valóban a, a mi testünk ugyan abból az elemekből áll, mint a, mint a Föld. Ugy, ugyanazok az elemek. Ugyanazok. És Isten formált a testünket a porból, és ő adott életet. Istennek volt munkája, keresett vagy alkottatta egy munkást, hogy műveljen a földet, hogy ölt, öltözön, nem, öntözön a növényeket, hogy gondoskodjon a, a teremtéséről. És az első Mózes 26-ban, 27-ben ugyanazt látunk. Ott Isten beszél magában az atya, a fiú és a lélek, és azt mondjuk, hogy teremtsünk embert a mi két másunkban, és had legyen, a, mi, ez, mi ez a szó, hatalom, ugye? Legyen hatalma, vagy had uralkodjék, had uralkodjanak az emberiség a teremtés fölött. Ez az uralkodás két dolog nem jelent. Egyrészt nem jelent, hogy mit tudunk kihasználni a földet, pusztítani a földet, a zenyém, pusztítom, ugye? A sejlent, hogy mi kell megmenteni. Egy olyan módon, mint a, mint a, a zöld, zöld biósok mostanában, akik mondják, hogy meg kell menteni. Tessék? Igen, ők, Mert valóban ők imádják a teremtést. Ők imádják a teremtést. Nem a teremtőt, ők imádják a teremtést. Valahogyan egy keresztény, aki jó kapcsolatban Istennel, mit tudunk erről a földről gondoskodni. Tudunk sárfárok lenni, és Isten azt a, azt a munkát adott nekünk, hogy sárfárkodjunk ezzel a földről, hogy ne pazaroljunk mindent, de hogy elhasználjunk, hogy, hogy, hogy éljünk, életben maradjunk. A föld szolgál minket, és mi a, Gondoskodunk a Földről. A munkahely. munkahely van, van itt itt ezekben, ezeken a verseken egy munkahely. És nem akármilyen munkahely, egy kert. 8-9. vers, azt ezekben olvassunk, hogy uh, egy kertet öltette az Úristen Édenben. Szóval ez a kert nem csak magában lett, vagy nem csak lett, gáza, nem, nem gáz, gaz, gazakkal együtt. Nem, nem mint az én kertem, ami tele van komlóval, meg vadszülő, és, és bármennyire kimegyek mecceni, akkor pusztít mindent. És vannak azok a, mik azok a sárga virágú, és van egy tinta benne. Igen, a Miriam keze állandóan véres, úgy néz ki, hogy véres, mert, mert az a, az a, az a tesék? igen mert az, az a, az a gyom az az, az az nagyon ja és és hamar ott van egyé Edjé... igen hát so, sok vannak sok vannak igen, de melyik jobb? Egy csom eszlancsiga, vagy uh, az a... Vagy a gyom. Szóval so, uh, Isten öltette ezt a kertet. Egy kertet ültete az Úristen Édenben, kelet felül, és abba helyezte az embert, akit formált, és nevelt Úristen a földből mindenféle fát, uh, tekintetre kedves és eledelre jót. Szóval itt van egy kert, tele van gyümölcs fáka, és most tudod beér a cseresznye, mi átmászunk a szomszéd kertére, az ő engedélyevel persze, és mi élvezünk a friss gyümölcsöt, és várunk, hogy, hogy hátul a szilva is beér. Szóval ez a kert, ez a munkahely. munkahely. Képzeljétek el, és ott is a, az Ige azt mondja, hogy volt két különféle fa. Mi többet fogunk ezekről beszélni majd később, de ott a kertben van az élet és a kert közepén e, és. Ne, bocs, az, az élet és a kert közepén, és a jó és gonosz tudásának fáját. Szóval Isten ezeket a két fát helyezte a kértben. Isten gondoskodott a munkásról, gondoskodott, hogy, hogy a munkása, az Ádámnak legyen egy szép környezet, ahol tud végezni a munkáját. Gondoskodott, hogy legyen ott edele, hogy tudjon enni és és jó erőben lenni, és gondoskodott arról is, és ez, ez amit inkább pár híttel később fogunk beszélni, gondoskodott, hogy Ádámnak legyen választása. Mert Isten teremtette Ádámot az ő képmásában, hogy szabad akarata legyen, és Isten jónak látott, hogy minek jó a szabad akarata választás nélkül. És Isten legjobban akarja, hogy mi szabadon választjunk öt, mint Isten. Hogy, hogy öt imádjunk. Hogy, hogy neki engedelmeskedünk. Te oda helyezte egy fát, hogy legyen választás. Egy parancs. Majd később nézzünk meg. De Isten egy gondoskodó Isten. És csak képzeljét el, képzeljétek el, hogy. Tudod, hogy mennyire gyönyörű lehetne ezekért. Sok, gondolom, hogy sok kertben nem voltatok, ami szép, színes, illatos, ugye? Hűvös, napos, jó ezekben sétálni, jó ezekben csak leülni és figyelni. Madarak, az, azok a kis, tudod, szép a hernyók, amik ezt csinálják, Tök jó. Szóval minden ott van. A, Ádámnak a munkahelyen. Szerintem, ha olvassuk az egész Bibliát, nem nehéz látni, hogy Istennek kedves helye szívében a kerteknek. Mert itt az elén van egy kert. Sajnos Ádám és éve uh, engedetlensége miatt ki lettek rúgva a kertből. De Isten, Istennek a története arról szólt, hogy ő akart visszanyerni azt, amit elveszítette. És azért olvassunk ebben a könyvben, az, az, az, az utolsó pár lapon egy másik kertről, ami új Jeruzsálemben van. Egy olyan kert, aminek van egy folyó, meg fák. Ugyanúgy, egy kert. A történelem így kezdődik egy kertben, és ott van vége egy kertben. És van egy harmadik kert, ami nagyon um, fontos Isten szemében. Volt egy kert, ami... Um, Lehetővé tette az utolsó kertet. És az volt a gecsemáni kert. Amikor a saját fia ott volt, azon az estén, amikor árult a Judás. És tusakodott, küzdködött az atyával. Uram, van, van másik mód? Van másik út? Legyen-e te akaratod? És ott valóban Jézus a, csatázta az emberiségével, a testével, a sátánol, és meggyőzte a sátánt. Azzal, hogy ő lehajolta a fét, ő a engedelmes lett az atyának. De micsoda jó munkahely? Akartok a Isten kertében dolgozni? Szúnyogok voltak? Nem tudjunk, de szerintem nem. Vagy ha igen, akkor. Um, igen. Nem, nem, nem, nem szívtak vért. Inkább csak szilvát. Nem tudom. Szóval. Ja. Oké. Okay. Nem megyünk arra. Jó. Az, az, az két hét múlva. Oké. Okay. Szóval. Van, van még egy dolog erről a kétről, hogy négy folyó volt benne. Ó, óvasom uh, ezek, ezekről a folyókról, Ve, a tizedik verstől. Édenből pedig egy folyó jött ki a uh, megöntőzésére, és onnan elágozott, és négy főágra szakad. Az első uh, neve Pison, az egy idegen név, nekünk nem tudunk, hogy az hol, vagy... Mit? Mit jelent pison? Um, ez az, amely megkerül a világ egész uh, földjét, ahol az terem, és az, az kár, hogy nem tudjuk, hogy hova van a pison, mert Talán tudnék, hogy hova van az arany. Nekem vicces, hogy ezt az ége van itt menne, hogy az terem. Igen, talán egy másik fordításban csak az arany van. De minthogy az arany terem. Úgy szeretnék termeszteni aranyot. <gül> de csak Havilá egész földjén lehet. Ennek a földnek az aranya igen jó. Nem tudom, hogy van olyan arany, ami nem jó, de ott igen jó az arany. Van ott illatos gyanta és unix kő. A második neve pedig Gihon, az is egy teljesen idegen uh, f, uh, folyó név nekünk. Uh, ez az, amelyik megkerüli Kús egész földjét. Bár egyszer uh, a Kús nép és az egyiptomi nép volt valami elképzelt kapcsolat. De úgy néz ki, hogy a bibliotudusok mostanában nem hiszik, Hisznek, hogy a Kús és Egyiptom van valami különbség, vagy van valami kapcsolata. Én csak mondom ezt, mert talán valaki attől hallottad egyszer, hogy a Gihon folyó, talán a Nilus. De nem tudunk. És mondom, hogy miért miért igazán nem tudunk egy pillanat. A harmik folyó neve hidekel. Mi tudjunk, hogy az a tigris. Tigris. Ja. És ha ha nem fúj a szél, akkor az üveg tigris? Oké, okay, bocs. Na, ez rossz. Oké, okay, elnézést. Lehet levonni a fizetésemből. Ez az, ez az amelyik a szíriai hosszában folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrates. Mi ismerjük azt a folyót. De szerintem nem fontos tudni, hogy hol van az édenkert. Nem fontos uh, ezeket a négy folyókat felismerni, és keresni, a, a, a, a, hogy hívják, térképen, hogy itt van, és ott van az édenkert, és megyünk oda, és ásunk föl, és nem kell. Mert uh, azóta a, a, a, a, a bolyg a, a, a Föld annyira változáson átment hogy nem lehet felismerni. Um, a tudósok mondják, és a Biblia is mondja, hogy a Föld szétment. Tudod, látod ugye a, a térképen, hogy mennyire jó illesztene együtt, ugye? Tudod, igen, a kontinensek, tudod, a Dél-Amerika, ez pont mint két, mint két uh, kanál a fiúkban, tudod ott illesztenek, az amerikai, az ott, ott, ott, szóval egybe volt a Föld, és egyszer szétment. A másik nagy dolog az, hogy a Biblia leír egy globális árvízról, és, és, és ez az árvíz, az, az teljesen megváltoztatta a topo, topo, topografia a Földnek, a topografiát. Szóval nem, nem fontos tőle keresni ezeket a folyókat, keresni az aranyt a Havilla földjén. Szerintem talán nekünk a mást mond nekünk, hogy van négy folyó. A folyók iszonyatos, fontos. A civilizációnak, ugye a társadalomnak, főleg a, a, a, a vízvezeték előtt. Nagyon fontos volt a folyó, és nem, nem hiába, hogy a leg, leghíresebb városok a leghíresebb folyokon állnak. Mi, mi lenne Budapest a Duna, Duna nélkül? Ez, ez, ez nem véletlenül. Nem csak oda építettek egy várost, mert uh, szereték a víz illatát, vagy, uh, vagy elképzelték, hogy mennyire szép lesz majd egyszer, amikor építenek egy várat ott a hegyen. Nem. Azért, és milyen szép hidekat lehet építeni, ugye? Nem azért ott telepetettek meg, azért, mert a folyó fontos. A folyó fontos, mert ad inni víz tisztít, mindenféle szennyezést äh, tudnak uh, uh, tisztítani, tisztelni. A, a, a folyók fontos a termesztésnek, hogy, hogy legyen étel. És a folyók, és mi tudjuk, Tatamiat, folyók dolgoznak, ugye? Folyók dolgoznak, folyók nagyon fontosak. És itt van négy folyó, Isten gondoskodott munkahelyről legyen folyók. És uh, csak kicsit lelki értelemben én szeretnék felolvasni pár verset, mert megint látunk Isten szívében fontos és kedves, kedves folyók. Izikjel uh, 47-9 azt mondja, uh, az új Jeruzsálemi, kértnek a folyójáról, hogy ahová csak eljut ez a folyam, élni fog ott minden élőlény. Ahol Isten folyója megy, élet lesz. A 46. Zsoltár, a 4. vers, van egy tök jó vers. Van egy folyam, melynek Árja Isten városát, örvendezteti a felséges szent hajlékait. Isten, Isten, úgy néz ki, hogy ő is, a, ő is szeret lakni folyók mellett. János 7.38. Jézus azt mondja, hogy aki hisz bennem, amint az írás Mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsőjéből. Isten gondoskodik lelkileg, személyleg nekünk folyót. A Szent Lélek, aki életet ad. Életet ad. A Szent Lélek hasonló, mint egy folyó. Ez megy. Erőteljes. Életet ad. Szomjat ólt És itt vagyunk az utolsó vers, a utolsó versége, amit akartam megnézni ma, és az a munka. 15. versben olvasunk. Fogta az Úristen az embert, bár nem, nem volt ruhája, de valahogyan fogta, és az Éden kertjébe helyezte. Isten mindent helyreállított. Ő a terepet készítette, és utána államot oda helyezte. Hogy? És ez célos nyelvezet. Tudod, hogy? Miért? Hogy? Művelje, és ürize azt. Azt a kertet. Művelje, ez a szó Nagyjából azt jelenti, hogy dolgozni, uh, szolgálni. Uh, sokszor van fordítva, hogy hogy hívják, szá szá szántani, szántani. Ez, az, az azt jelenti, hogy munka, dolgozi. Nem, nem egyszerűen gyönyörködni benne, de, de dolgozi. És másik szó, hogy őrizze azt, azt nagyjából azt jelenti, hogy őrize azt, hogy védje, óvja, hogy, hogy figyeljen, és hogy. Um, igen, hogy figyeljen, mi mit történik. Kíváncsi vagyok, hogy mitől kellett volna Ádám óvnia kert, kertét. Talán kigyogtól, nem tudom. Szóval itt, itt, itt van egy kis történet a, a teremtés korná, amikor Isten teremte a férfit, és látunk, hogy ő helyezte egy, egy munkahelyen, minden forrásal, vagy erő ami kellett neki végeznie a munkáját, egy szép munkahely volt, nem nehéz munka volt, de azért munka volt. Isten teremtette. Adamot, hogy dolgozon, hogy, hogy, hogy, hogy dolgozom a kertben. És azt hiszem, hogy ő teremtette minket is, hogy dolgozunk. Hogy dolgozunk. Nem, nem, nem akarunk lusták lenni. De én fogom befejezésű három igöverset felolvasni nektek, és bátorítani titeket három dologban, jó? A munkáddal kapcsolatban. Készek vagytok? Az első, hogy én szeretnék, szerintem Isten is szeretne, hogy adjatok hálát a munkádért. Első Thessalonika 5.18 azt mondja, ja, ott van. Mindenért hálát adjatok, mindenért, az, a munka az belefér a mindenben, ugye? Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata, Krisztus Jézusban számatokra. Sokan kérdezik tőlem, hogy mi Isten akarata? Tessék, Isten akarata az, hogy hálát adjatok a munkádért. A másik dolog, a Prédikátor könyvből, a második fejezet, és a 25. igen, ez az. Predikátor 2.25 azt mondja, hogy. Mert ugyan ki. Ó, én azt hiszem, hogy talán a... Elírtam. 24. 24. Nincs hát egyéb jó az ember számára, ugye? Az 24. Bos, 24. Mint hogy egyik, igyék, és úgy éljen, hogy örömét lelje a munkájában. Megláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Másik dolog. Szeretnék, hogy, hogy élvezd a munkádat. Lehet. És tudom, hogy sokan gondolják, hogy ha más főnököm lenne, vagy nem tudom, ha, ha csak tudnék egy... Két órával később menni, hogy jó, pihent. Ne, szóval a körülményeken kívül igyekezzetek élvezni a munkádat. Ez inkább hozzáállás kérdés, mint körülmény kérdés. Én ismerem olyan emberek, akik jó, jó, tudod, jó pénzt kapnak, és, és nem is annyira nehéz a munka, de panaszkodnak. Panaszkodnak. Minek jó a panaszkodás. Élvezd a munkát. Ez Istentől van. És a harmik dolog. Kolosi leveléből van. Három, 23 Egyszer mondával láttunk egy autót Chicago külvárosában. És az volt írva, hogy gyújtás, vagy gyűjtés tökéletességgel, vagy valami ilyesmi, nem tudom, hogy így, így nem annyira jó műfordító. Ez, egyébként ez Rímel angolul, de mindegy. És ott volt írva, ez egy autó. Tudjátok, mit, mit szoktak szállítani kukás kukásáltókkal? Szemetet. Szemetet. ugye? És a, ott volt írva, hogy Kolossi 3.23. És persze, rögtön Azért. kerestünk a Bibliát a kocsiban. És, és ezt olvastunk. Pármit tesztek lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak. Ne pedig úgy, mint embereknek. Tegyétek az, az Úrét. Dolgozatok az Úrét. Szóval ez a harmadik dolog. Dolgozatok, vagy tanuljatok, fiatalok, tanuljatok, minthogyha Jézus az osztályfőnököd. Dolgozatok a, a, a, a kórháznál, Tibi, minthogyha Jézus lenne a főnököd. Nem, nem, valóban, uh, valóban szerintem uh, mi megértenénk, hogyha Jézus valóban lenne a főnököm, sokkal jobb lenne a munkám, ugye? Sokkal jobban lenne. Biztos uh, érdeklődne, tudod, felőlem reggel, hogy na, hogy aludtál, jóval? Tudod, hogy tudok hozni egy kis vizet, vagy valami, nem, minden eszköz megvan, hogy végezd a munkára, jó, és áll, és... Biztos, nagyon bátorít. Nem? Biztos Jézus azt mondja, hogy, ja, hogy ja, na, jót csinálod, na, jót csinálod, jó jót csinálod. És, és nem, nem keres ilyen hibákat, mint a, a földi fönök, fönököket, ugye? Persze, mi nem, nem tudunk lecserélni a fönökökkel Jézusal, de mi tudunk úgy tekinteni, mi megváltunk Jézust, mint a főnökünk. Én szeretnék megfelelni, fölfelelni hozzá a munkámban. Én szeretnék neki tetsző lenni. A hozzáállásomban, a szorgalomban, a precíz, köszönöm. köszönöm. Van mindenben. Szeretnék... És én biztos vagyok, hogy ez a hozzáállási változás az meg, megváltozhat a, a munka, munkahelyeden. Megváltozhat a munkahelyeden. És nem csak rólad beszélek, én a, a munkai társadról, az osztálytársadról is beszélek. Ha úgy dolgozol, ha úgy tanulsz, mint hogy a Jézus lenne a főnököd, ha úgy dolgozol, ha úgy tanulod élvezetből, hogy élvezem, Jász, képzel, mit tanultam ma, ha úgy, úgy minden nap adsz hálát, a, az iskolaért, a munkahelyedért, szerintem az, az változni fog nem csak téged, de a munkatársaid és az osztálytársad társad is. Ez tök jó, nem? Tök jó. Elfogytam az időből, de én csak a, a végén csak akartam mondani, hogy és van munka Isten országában is. Tudod, amikor amikor, mert valami szinten ez a kép, amit olvastunk, az totál helyes. Isten Teremtő, neki van egy munkája, hogy, hogy visszanyerjen a, a, a, a lázadó teremtését. Ő kereste megfelelő munkást, nem találta, szó, szóval mit csinálta? Ő újá születette, újjá szül, szülte, minket az ő, ő lelke által, és ő helyezte minket egy kertben. A, a mi kertünk az inkább bánya, de, de talán kertvárosban laktok, vagy Dozsa kertben, de én Tata bányán lakom, szóval helyezte minket egy bányában, egy kertben, és, és, és van bűven munka itt, nem? És adott a megfelelő eszköz, az ő lelke, ami árad belőlünk, mint egy folyó, ami életet ad. És remélem, hogy ha nektek nincs szolgált itt, akkor kezdjétek ezért imádkozni. És ha nem tudod, hogy hogyan lehet belekapcsolni a gyűliben, én mondom őszintén, Nehéz. Én nem mondom, hogy annyira könnyű. Egyrészt, mert én vagyok a pásztorutok, és utálok felhívni, kérni, hogy nem akarsz ezt csinálni? Tudsz segíteni ebben? Inkább csinálom magammal. De ez nem jó hozzáállás. Ti kéne segíteni. Tudod segíteni. Segíteni. És szerintem ebben az évben Domóval mi sokat beszélünk, hogy hogy lehet megosztani ezt a szolgálatot a legesleg több emberrel. Hogy, hogy, hogy, hogy ez a gyülekezet nem csak az enyém, de tétek. a miénk A miénk. És dolgozunk, és törekedjünk, és imádkozunk, hogy az Úr dicsőjön legyen itt közöttünk, a a Tatabányán. Tatabányán, Tatabányán legyen Isten dicsősége nyilvánvaló. Legyen nagy az ő neve itt Tatabányán. Ez a munkánk. És ha... Ha, ha nem tudjatok, hogy hogy lehet belekapcsolódni, akkor akkor talán domova Hárman leülünk, imádkozunk, beszéljünk, csk, és keressünk egy, egy szolgálatot nektek. Jó? Rendben? Rendben? Jó? Jó? Szuper! Kiemlékszik a három dolgot, amit kértem tőletek a munkáddal kapcsolatban? Álát! Adjatok hálát? Élvezetek, igen. Szerezetek örömöt belőle, és harmadik? Pocs, mindenki egy. se. Igen, igen, úgy kell, úgy kéne. Um, én, akartam, én akartam tíz perccel korábban befejezni, hogy legyen idő imádkozni. Szerintem még mindig van, Időnk, jó? Adjatok még meg nekem három percet? Vagy öt percet? Hogy imádkozunk? Először én szeretnék kérni, ha, ha valaki munka nélkül most, ha valaki keres munkát, van, van valaki itt, aki keres munkát? Most. Hajni kicsit. Hajni? munkát? Van itt valaki más? Mónika? Ketten? Van, van még? Oké. Okay. Andi nincs itt. Van, vannak más együriben? Amit uh, tudunk... Jó. Um, ez egy téma. Ima téma. Itt van három név. Andi, Hajni, Monika. Imádkozni fogunk értük, hogy Isten áldjon nekik a munkával. Uh, van valaki itt, aki nagyon elege van a munkahelyet szóval már nagyon... És minden diák fölteszik. <gül> van, van itt valaki, aki nagy küzdelem van. Tudod, uh, nincs? Az király. <gül> jó. Amit szeretnék kérni, hogy a három perc, jó? Legesleg több négy fős csapatok. Csuk, csuk, csuk, csuk. És csak imádkozunk egymásért, de gyors, gyors, so, 30 másodperc fénként imádkozzatok egymásért, és különösen minden csapatban emlegessetek a hajnit, monit és andit a munkakeresésben, jó?